iltaa täällä on jälleen kerran nimetyn podcast. <tätä> toivotan, mutta ei kukaan kuulija laittanut meidän ehdotuksia. Ei, on... Mutta Tätä... iltaa. Iltaa. Ja siis täällä on äänessä ainonatsku ja Mia. Miten sun viikko mennyt? Kysytään, mitä jäi mieleen? Miten he mieleen? Prinssit jäi mieleen. Jäi mieleen. Ka kaikki prinssiuutiset. Joo. Joo. Siellä on tapahtunut. Mulla, siis, mä on jäin miettimään tässä, kun tänne tulin, että että mitäs nyt on tapahtunut urheilurintamalla ja uutisrintamalla, niin uutisrintamalla mullekin jäi prinssit ja urheilurintamalla, että Alfa Romeo palaa f 1 Näinkin tärkeä uutinen. Ja Valtteri Bottas muuten voittaa viimeisessä Abu Dhabissa, jos nyt vielä jatketaan näillä f 1 olla, mulla on vähän hävettänyt, että mä en tiedä mitä Abu Dabissa kävi, koska mun veli on siis aivan kuvia, kun he poseroivat siellä niin katsomossa, mutta mä en tiedä, eikö se itse asiassa kissaa, mutta se oli ainakin paikka. Alfa-Romeo, sen takia ehkä vielä uutinen jäi, että mä en ole tykännyt. Mun mielestä siinä on kaunis klassinen auto ja olen muutaman sellaisen joskus omistanutkin. Niin. Mut eihän, Tervetuloa. Eihän, eihän se se... Formula 1, se siis ei enää se, se on, okei, okay, nimi, nimi saattaa kaikua, mutta eihän niillä ole enää mitään tekemistä Tavallisten autojen kanssa. Ei siis ulkonnäköisesti joo. ei, mutta tietysti kuitenkin Ferrari on aina Ferrari. Ja, oh, on, on totta kai on samannäköisiä ja, ja tuota, Alfa Romeo on ehkä se, se historia ja on no, aikoinaan mm -hmm. ollut mukana Formula 1. Mutta mitä prinsseistä? Mulla ainakin niin jään miettimään, että sä sanoit, että täällä on jopa, tai täällä, anteeksi, siellä Suomessa on jopa kaksi prinssiä. Joo, tällä hetkellä me on sekä Ruotsin prinssi Daniel ja sitten on Iso-Britannian prinssi William, he ovat... Suomessa molemmat vierailulla kaksi päivää, ja menevät kylläkin niin omia reittejään, tekevät vähän eri juttuja, mutta molemmat vierailuun on se, että he käyvät molemmat slush-tapahtumassa. No tätä mä jäin miettimään, Joo. siis on Williamin te, ku... Mitä me tekee siellä slushissa? Kuuntelee. Kuuntelee. Siellä on, siellä on. Ihan, <lopuksi> <Korko, lopuksi> mistä korko, siellä kor... tehdään? Kuunnellaan. Ehtä, kuunnellaan. <lopuksi> mä, mä uskon, että he sitten perustuu tähän, että, että sinne koitetaan aina saada niin ensinnäkin puhujiksi kuuluisia ihmisiä. Siellä jolla voidaan, voidaan perustella lipun. kova lipun hinta. Kyllä. Myöskin tavallaan, että mitä, mitä isompia nimiä saadaan on sitä enemmän, niitä uutisoidaan sitä enemmän, että mä liittyy tähänkin. Niin, tot, totta kai he myöskin, niin, että esimerkiksi prinssi Daniel on, on tänään, tänään tavannut pienyrittäjiä ja haluaa ylipäätään niin edistää yrittämistä ja nuorten yrittämistä ja tavallaan tuoda, tuoda sitä asiaa esille. Niin, niin tavallaan se siihen sitten. Kumpikaan näistä, tämän on tavallaan, he ovat Suomessa vierailulla ja ainakin prinssi William monta, ne on tänään tavannut myöskin presidenttiparin, mutta kuitenkaan nämä ei ole niinku virallisia valtiovierailuja sinällään. Hei, nyt yksi noppakysymys tuli mieleen, kun sanoit Prince Daniel. Eli Daniel on prinssi. Mutta nyt kun puhuttiin prinsseistä, niin tässä on niinku viimeiset päivät ollut paljon uutisissa, että, että Prince Harry, on mennyt kihloihin ja häet, häätkin ovat ilmeisesti tässä ihan puolen vuoden sisällä. Mutta, mutta kun Harry menee nyt joku... Megan. Megan, muistin. <tos> Meganin kanssa naimisiin, niin Meganista ei tule prinsessa. Miksi? Ei. Ää... Dianasta tuli prinsessa. Dianasta tuli prinsessa, ää, mutta esimerkiksi. Danielista ole... tuli prinssi, eikö se Meganista tuli Mä prinsessa? tämä tähän Iso-Britannian kuningashuoneen jakoon. jakoon, missä siellä Rakkusella me... niin, niin. <lacht> siellä Eihän tästä vaimosta vaimostakaan Catherine Hän on myöskin Herthuotar. Herthuotar. Mm. Et Tässäkin nyt povataan, että et niinku, myöskin Megan saa oman arvonimen. Niin, Hänestäkin todennäköisesti tulee herttua. On tämmöisiä veikkaantua, että hänestä tulee Duchess of Saksessa. Mutta jos, jos ajatellaan <laughs> nyt näin, että, että, että Elisabetista aika jättäisi ja, ja Charlesista tulisi kuningas, Joo. niin sitten taas niin kuin William nousisi yhden asteen ylemmäs, niin Joo. tulisiko sitten Catherineista prinsessa? Sitä en osaa niin. sanoa. Mä, mä en niin kuin, koska ei hän myöskään tämä Camilla tällä hetkellä, hän ei, ei ole prinsessa. Hän on myöskin jonkin suosti tuota. Onko näin? Mutta Joo. eikö Diana ollut prinsessa Diana? Lady Diana? Puhuttiiko puhuttiinko sydäntenprinsessa? Ja... Mutta tämä oli vähän epäveron. Kyllä mä luulen, että hän saattoi olla hmm. ihan prinsessa. -aarinen. Ehkä mä en tarkista, he, mutta... he, Ehkä tässä on sitten vaan todettu, että koska nehän on sitten tavallaan sitten, kun hän, he erosivat, niin tämä arvonelmi kyllä ainakin osittain kai, että säilyy. Mä liian nyt... Hentiksi mä liian vaikeaksi. Mä tiedän, että tästä on keskusteltu ja tavallaan minkä takia ja miten ja miksi Miksi ei kaikista voi tulla prinsessoja ja... ja Voisi vaan itsekin <laughs> olla. Mutta tavallaan siellä on myöskin osa sitten kieltäytyy näistä arvonimistä. esimerkiksi taas Ruotsin, Ruotsin tämä Madeleinein aviomies, tämä... Chris. Chris, niin hän kieltäytyy prinssin arvonimestä. Hän ei ole prinssi. Hän ei ole prinssi. Hän ei halunnut prinssiksi. Hän, hän, hän olisi saanut se mahdollisuuden, että hän haluaa, että hän haluaa säilyttää niin kuin ...tavallisen kansalaisen ja, ja että hän haluaa pitää edelleen oma firmansa ja... Näin edespäin, niin. Miten? Tota, jos mulla mä en oikeastaan tutustunut, mä näin vaan, että niin, tota, meidän presidentimme tapasi Williamia, mutta ilmeisesti Daniel ei taas yhden rappusen alemmalla. Eli <tosilta> <tosilta> presidentti ei tavannut sitten Danielia. Ää, vaikka prinssi onkin. En, en tiedä, ainakaan tällä hetkellä, niin olettaakseni. Taas on ehkä myöskin se, että, että nämä ruotsalaiset nyt rampaa Suomessa vähän väliä, että, että heitä on totuttu näkemään siellä, mutta niin kuin, se, että Iso-Britannian kuningashuoneesta tulee ylipäätään ketään Suomeen, saatiin, että sieltä tulisi tämällä vähän niitä korkeamman tason, mm. niin niitä ei ole näkynyt pitkäaikaan. Sieltä on lähetetty ainoastaan näitä ää, jotain serkkuja ja, ja niin vähän väpäätöisempiä vähän näihin muihin juhlatilaisuuksiin edustamaan. Niin. Ei ole näkynyt pitkään aikaan näitä isoja kihoja Iso-Britanniasta Suomessa. Niin ehkä sen takia William saa vähän erikoiskohtelua. Hyvä, niin tervetuloa. Piristen ainakin ymmärsin, että kansa oli sankoin joukoon ollut katsomassa ja huomenna sitten saa mennä esplanaadille töl, töllöön. Joo. Mietin, mä oikein niin kuin miettimään, että miten että tavallinen kansa voi tulla katsomaan no. Pils Williamia esplanaadin puistoon, niin, niin onko se siellä jossain lavalla? Vai... Hän, hän, hän, hän on, kävelee sitten semmoisen pikku jostain Kuninkaallisessa on jotain kiehtovaa. Mä, mä en ole ihan Ai sä olet, okei. Okay. En ole no, yhtään, yhtään kuninkaallista tavannut. Mm. Mutta mä tiedän esimerkiksi, että mulla on yksi italialainen kaveri, joka sattui olemaan Turussa vaihtooppilaana silloin, kun Ruotsin kuning, kuningaspari kävi Turussa. Ja hän oli niin myyty, että hän, hän saisi mahdollisuuden, että hän kerrankin niin kuin, taivaalla tähdet oli oikeassa asennossa, että että hän sattui olla Turussa ja tulee sinne ja hän pääsi, hänellä oli vapaapäivä ja hän pystyi mennä katsomaan, hän, hän näkinä kuninkaallisparin, ja hän sanoi, että se oli niin kuin, paras päivä hänen elämässään. Niin, siinä oli italialais mies kuule ihan kyynelissä melkein, kun, kun hän pääsi turistamaan. Selkeästi ymmärrän, miksi te olette ystäviä. Mut <laughs> Ja, ja William on Suomessa, mutta mut heidät ehkä vähän jätetty ö, tota, vähän vähemmälle huomioille, kun tämä Harryn ja Meganin kihlaus on kyllä aika pitkälti vienyt otsikotilaa myös Suomessa. Et se, on, se on jännä, jännä miten, miten paljon se kiinnostaa. Saadaan taas yhdet kaunit häät. Mm. Mm. Mutta heitä ei vihitä että Lontoossa. Ja, eikä vielä tiedetä, että tuleeko ne edes, niin kun, ä, televisioidaanko niitä. Et se on vielä auki. Mua ei hirveästi kiinnostanut, mutta <laughs> huomasinpa nyt. Mä ajattelin, että vielä mutta natsku vei sanot suusta. Jäikö Mialla mitään siis noin viikon uutisista mieleen? Mä oon ollut aivan niin kuin, uutispimennossa koko viikon, koska mä olin Tukholmassa. Peräntöstä. Mistä siellä uutisoitiin? Kyllä no en määpäin. lukenut mitään. Etkö mitään lyöpejä <laughs> edes? Siellä on, ilmeisesti puhutaan aika paljon nyt eläkeläisten muutosta ulkomailla, mutta se nyt ei kiinnosta hirveästi. Kyllä. Ihan totta, niin tätä etusivulla, tai siinä lööpissä oli, että 79-vuotias eläkeläinen. olisiko se hänen nimistä ollut Ulla, muuttaa aurinkoa? Se oli mm. niin pääotsikko. Kyllä tänäkin mielestäni, asiassa, mun mielestä, ollut tänään, uutisoitiin, et muun muassa Ilpo Kokkila eläkkeelle jäätyä, ne ovat erittäin suuren <köhön> tota, rakennusprojektin Portugalissa ja rakentaa valtavaa golf- ja lomakeskusta ja nimenomaan si, siinä tähdetään, suoraan sanottuna, mutta mun mielestä ennen kaikkea tähän suureen joukkoon tota, eläkeläisiä <köhön> Niin, jotka ovat hy, hyväkuntoisia ja, ja tota, <köhön> niillä on varallisuutta ja ne lähtee mm. hakemaan aurinkoa ja lämpöä Joo. Joo, ei mut ihan totta, en tiedä niinku yhtään mitä on tapahtunut. Mulle tuli täytännön yllätöksenä, että prinsit olivat Slashissa. Huomasin sen tänään, kun luin... Slash alkaa nyt... Niin, menekö ne vastinne? Huo, huomenna pitävät sinne. Joo. No, tänään vaan tullut... Oliks nyt sitten joku Slash Music? Niinku, joo, taso, se on. Ainakin, on. Sen, kun... joo. joo, okei. Se joo, jotenkin. No se mä myönnä, että välillä on Slashia tullut seurattua <tos> tiiviimminkin, mut nyt... Tänä vuonna en mä toistaiseksi tiedä, mitä muuta oikeastaan puhujistakaan. Mä tiedän, että on nyt kymmenes slas, mikä järjestetään. Ja ainakaan vielä ei suosio hiipuu. Niin, ei, tuota... se on siis kasvanut vuonna on hieno Loppu on myyty ilmeisesti ja myöskin ilmeisesti koko Helsingin hotellikanta on, on myyty. Niin kuin, että täyttää on pulittaa, saa yhdestä yöstä vähintään 500 euroa. Että siinä on aika. Jaha, <lopu -vain> Mulla itsessä itse tänään, mulla oli aiheena... Tota Tästä Aasinsilta vähän slassista, niin, niin tota, ajattelin, että jos puhutaan vähän suomalaisista keksinnöistä, koska slaskin on, on keksintö, se on, se on ikään kuin idea ja sellaisinkin voi patentoida. Mutta ennen kuin mennään suomalaisiin tota, keksintöihin, niin Louis Reed Perfect Day.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 to and then home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 No niin, halusin puhua suomalaista keksinnöistä. Tuleeko teille mieleen, mitä on suomalaiset niinku kuuluisimpia? Siis yksi mikä täällä Virossa niin kuin, oikein valaistuu itselläni, on se astiakuivauskaappi, missä on semmoinen vitila. Mutta onko niitä täällä? Ei. No ei. No, se, se, se, se no se, se ei, mutta ei, ei. Kuu, ei, Mut ei ole. niitä ole mun kukaan missään muualla. Ei, ei, ei se on suomalainen keksintö. Se, ja sen takia se ehkä on niin. Joo, ja mun mielestä myös Suomessa se poistuva, koska kun mä esimerkiksi itselleni keittiötä suunnittelin, niin en mä sinne enää kuivauskaappia, mm -hmm. koska okay. nykyään siis suurin osa astioistakin on semmoisia että ne voi pestä koneessa. Sitten mm -hmm. ne, mitkä mä niinku pesen, koska että... ihan sen takia, että oikeastaan jo, niinku, onhan se käytännöllinen, mutta sitten se, että kun sulla on aina keittiössä semmoista, koskaan tarpeeksi tilaa, mm -hmm. niin sitten sulla on se kokonainen kaappi, joka niiden ritilöiden kanssa, jos sä et voi sit säilyttää tavallisesti. Joo, ja joo. Niin sitten se, joo, se on... kasat, mitkä mä pesen käsin, niin mä niinku peseä ja kuivaan joo. ne, tai jätän siihen johonkin päälle. Se on, se on ehkä, ehkä niinku nykyään se on vähän alkaa olla, että jos sulla on... Astiapä se on ehkä vähän turhaken, mm. mutta tavallaan niin meilläkään esimerkiksi tässä asunnossa meillä ei ole astianpäsukonetta, niin kyllä sitä koivaa on ikälaista. Varmasti. Että, se on se, siis juuri sellaisessa yksilössä, missä sulla ei ostaa. Joo. Me, me siellä olis, se olisi, joo. Ja varmasti me. silloin tullessaan, niin viimeiset 30 vuotta se on ollut. On, on ja niin, se on musta joku 50-luvun keksintö, joo. Joo, hauska, mutta erittäin käytännöllinen. Kyllä. Mä... Must, mulla on sellainen niin kuin yleismielikuva suomalaisista keksinnöistä, ylipäätään ehkä keksinnöistä, mutta etenkin vielä suomalaisista. Mm. Et me suomalaiset ehkä ollaan aika käytännönläheistä kanssa. Niin, et kyllä. Että koitetaan keksiä jotain, mikä Ylipäätään keksintö on, niin varmaan olettaisiin, että koetaan keksiä jotain helpompaa tapaa tai turvallisempaa tapaa tai jotain uutta tapaa tehdä jotain asiaa. Mä luulen, että suomalaiset ehkä lähtee sellaisesta käytännönläheisestä. Että no, että, että miten tämä saisi tehtyä? Joo, ja mä, kun mä vähän niin googlasinkin, niin hyvin tämmöisiä käytännönläheisiä tosissaan on, no niin suomalaiset keksinnöt. Ja nyt mä oikeastaan puhun semmoisista ke keksinnöistä, jolle on siis haettu ihan patenttia, että keksintöhän voi olla ihan pirkka että pistäisi sukkahousuun se niin sekin voi olla keksintö. <täliopetuksella> Mutta ensinnäkin mulla on kouluajoista jäänyt mieleen se, että semmoinen mitä tankattiin oli se AI Virtanen ja sen rehuliuos, josta se kai sai Nobel-palkinnonkin. Ja, ja niitähän me nähdään edelleen AI virtaisen Rehun käsittääkseni mm -hmm. niiden värillisten pallejen. Heinäpallien sisällä on nimenomaan... Joo, täällä muuten näkee niitä aika harvoin. Mm. Mm. No ainakin kun pysyttelee tää kaupungissa. Mm. Niin. Mut siis tuolla maaseudullakin niin ei tunnu olevan AI-virtaisen okay. rehuliuos käytössä. Että ne on no. ihan ne siellä. Sitten on heijastin. No, joo. Ei kaikki näin, ensin, ensin ke niinku kehitettiin hevoskärryihin. Tavallisesti semmonen mikä... Niinku joo. Valaisi ja sitten siitä myöhemmin tehtiin. Heijasti, Hei, joo. Joo. Ja samoin talvirenkaat joo. on suomalainen keksintö. Mutta nämähän menee juuri tällaisen käytännöllisen kyllä, kyllä. lisäämiseen. Sitten, sitten ksyli purkka mm. on. Sykemittari. Mm. Sitten no, sit mä laitoin tänne kävelysauvatkin, mutta onko se nyt keksintö? Koska sehän on oikeastaan mun mielestä niin kuin jo keksityn. Niin niin. Mutta ehkä se on taas tää, se, että ke, keksii ottaa ja patentoida tämän niinku, omaa käyttöön. Mm. Onhan sitä hiihdetty kaikennäköisillä sauvoilla aikaisemminkin. mutta Mun mielestä hiihtosauvoissakin on jossain vaiheessa ollut niinku, aika ke, ke, keksintö aikoinaan, kun niihin tuli ne, ne so sommat, ettei se uppo uppoa sinne. sinne. Joo. Ja se voi olla nyt, että joku kävelysauva-ammattilainen loukkaantuisi tästä mun kommentista, että se voi olla, että se on hirveää ero nykyään. Et mm. Mä veikkaan, että nykyään tehdään ihan kävelysauvoja vaan kävelysauvoja, vaikka joo. se joskus on lähtenyt sieltä. Joo, joo oli... mutta se mutta keksit, vielä, näin, voisi käyttää. Joo, eli siinä on varmaan se piikki on erilainen ja ehkä joo. varsikin. Ja niin se asfaltitassut ja, ja kaikki. Okay, okay. Joo, ja sellainen kuin että painat sitä, mä oon nähnyt, siellä on jotkut punnukset mukana. No, no sitten semmoinen viesti, joka on niinku enemmän niinku maailmanlaajuisesti levinnyt, niin SMS-viestit. Mm -hmm. Se on suomalainen keksintö. No, joo, joo. Okay. Tuota, Sitten viimeksi puhuttiin jo äitiyspakkauksesta. Samoin Samo neuvolajärjestelmähän on mm -hmm. suomalainen keksintö. Nyhtökaura. Siitä T mulla ollaan vissiin puhuttu joskus. Joo, muistaakseni sä et tykännyt. En. Muuta ja en tykännyt aika lievä ilmaisu ehkä siitä mm -hmm. mistä Kyllä. <laughs> Mutta Kyllä. Mä en itse itse asiassa ole hirveesti sitä nyhtäkauraa, mutta tota, niin, niin ainolesta Raana aina Suomessa. Joo, meillä on okay. täällä <tri> pakastimessa kuljettenkin. Nyhtistä. Kyllä. No sit oli tämmösiä hauskempia suomalaisia keksintöjä, jotka on myös pa patentoituja, niin matka Eli se on tämmönen <tri> pakattava auttari. Mä näin jos <tri> semmoinen <tri> niin matkalauku ja sinne se alttari niin niin foondataan. Ja sitten painetaan nappulaissa, että tavallaan semmoinen kort... Niin tai ehkä se on ilmalla täytettävä, who knows. Mutta tämmöinen on keksitty ja patentoitu. Oikeaa. Sitten meidän tota, kaikkien tuntema Marja Poimurin on aikoinaan patentoitu nimellä Marja Rohmu. Marja Rohmu! Joo, ihana, Ihan joo. Ja sitten tässä niinku pohjalla niin mun mielestä erittäin sympaattinen keksintö, ja se on possupuhallin. Ja possupuhallin on nyt näköinen puhallin, joka viedään siis navettaan. Ja, ja si sieltä tämä joku ilmavirta, jota puhal puhaltaa, niin se estää sen, ettei nämä pikkupossut tallaudu kuoliaaksi siellä niiden isojen emakkojen jaloissa. Okei. Tämä on just näitä käytännönläheisiä. Minulla on tosi hyvä. Joo. Ja, ja, ja tota, no sittenhän on esimerkiksi slassi, slassista lähtenyt paljon keksintöjä. Että siellä on niinku superselun ikään, ikään kuin saanut lähdön. Hmm. lähdön tota, Sitten siellä on voltti jos voidaan puhua niin Sitten on tämä Bedit, joka mittaa sun unenlaatuasi. Nämä on ikään kuin kaikki semmoisia keksintöjä, jotka sitten sai huomiota ja rahoitusta Mutta kautta. Nykyään täällä ylipäätään it se on tosi paljon keksintöjä. Aikaisesti oli ehkä tämmöisiä fyysisiä esineitä, asioita, mutta sitten nykyään alkaa olla... Applikaatioita ja kaikkea tämmöistä. Kyllähän siellä tosi päästä täytyy keksiä niin tähän täytyy patentoida, kopioida ja varastetaan ja sitten mä oon ymmärtänyt, niin kuin... että suomalaiset on ollut aika niin kuin, pärjännyt hyvin ja myös uraurtavia tämmöisessä niin kuin, robotiikassa ja mm -hmm. sen keksimisessä. Onko teillä jotain semmoisia keksintöjä, että et voi vitsi, että miksi ei ole keksitty? Tuleeks teille? No ei, jos ois, niin sit mä tietysti jo mennyt No, käsiin, no niin mulla, voi, mulla, mulla, voi kun ois keksitty, niin mulla ne liittyy hirveän usein kotiaskareihin. Siis, mm -hmm. kun te puhuitte siitä niin kuin astianpesu koneesta, mitä teillä ja. ei ole. Tää on hirveän nulo nyt sanoo, mutta mä oon toivonut, että olisi itsestään tyhjentyvä <tos> No, mutta Tavallaan ihan toikaan on mahdotonta, koska se voisi olla, että siinä on että saa robottikäsi, joka veisi kautta. Mm. Niin, ja sitten jos ajatellaan, niin, ja mä uskon, että tämmöinen ehkä joskus on, kun mä ajattelen, että nykyään meillä on jo jääkaappeja, jotka kertoo sulle, että mitä sulla on jääkaapissa, milloin se vanhenee. Sitten se voit syöttää siihen jääkaappi reseptin ja se kertoo, että mitä siellä jääkaapissa on ja mitä sun pitää hankkia. Että itsensä tyhjentävä, se voisi olla joku hihna vaikka se koneen takana, niin kaikki. Mä innon astiapesukoneen tyhjentämistä. Sitten mitä mä oon kuullut tähän ratkaisuksi? Että tavallaan hankitaan kaksi astiapesukonetta, koska silloin, vaiheessa, kun ongelma on yleensä se, että siinä aikaa kun toinen on pesussa ja siellä on ne puhtaat astiat, niin sitten ne alkaa kerääntyä siihen. Ei, se ei ole mulla ongelma. Okei. Hei, vaan kuulen, että monella ei sitä, jotkut vähän, tai tavallaan, jos mahtuu, niin on kaksi konetta, koska silloin siihen toiseen voidaan laittaa nyt likasia, ja sieltä toisessa voidaan käyttää okay. nyt puhtaita. Ei tarvinnut enää keittiöä, käytetään vain niitä katoa. Miksi sukoitaan ikilikuja? on toivonut joskus tämmöisen koiran ulkoiluttajan robotti, olisi kiva, joka mm. lähtisi viemään. Ja, ja sitten tota, No, ja sitten on hei, tätä mä oon että joskus kun väsyttää hirveästi ja sitten sä oot jotenkin niinku juurtunut siihen sohvalle. Ja sitten pitäisi mennä vielä niinku iltapesulle. Niin että se semmoinen, että mä avaisin suun ja sitten joku tuli joku ja pesi hampaat. <tri> <tri> no niin, eli mä... sä oot miettinyt kanssa tämän no, hampaiden joo. pesiä. Mä, mä oon, oon, oon taas miettinyt tavallaan tällaisia, mitä mä oon ehkä nähnyt. Monet tämmöisistä niin science fiction-elokuvissa ja niin kuin niissä on, näkee sellaisia tulevaisuuden visioita, että mikä voisi olla. Niin, mulle yksi mieleenpainuvin, mistä on Fifth Element elokuvassa, niin siinä, oli, siinä niin kuin nyky tulevaisuudessa on kehitetty sellainen meikkilaite, mikä näyttää periaatteessa polaroid-kameralta, mikä vaan asetetaan kasvoille ja sitten se, sit se tekee se tekee sen meikin. Ja se, se olisi niin mulle se paras, koska mähän, mä oon niin laiskaa ja huono meikkaamaan, niin niin mä saisin sitten niin kuin sekunnissa aamulla meikin. Käs kuikeeta. <tämmäriä> Meikkirobotti. Jos sä haluat, haluat niin. po poistua, mulla se poisto ei ongelma, se okay. laittaminen on se ongelma. Okay. Hampaat. No sitten hyvä esimerkki siitä, että miten niin asiat kehittyy. Niin joskus olen toivonut, että kun on joku pit pitää joku pitkä ajonmatka jonnekin, että et olisipa sellainen niin kuin itse ajava auto, että mä voisin niin heittäytyä sinne takapenkille ja se hoitaa sen ajamisen. Jos sun pitää mennä jonnekin ja sä tarvitsee autoa, että se auto pitää saada sinne. Mutta tähänkin mulla on nyt niin puolessa välissä jo, mm -hmm. koska esimerkiksi nykyään monessa, ei nyt monessa, mutta joissain autoissa on jo se, että se esimerkiksi on keksitty itse ajava auto ja sitten ihan tuotannossa on auto, jotka esimerkiksi parkkii raiteissa. Ni ni tota. Ja Täälläkin oli käytössä, ainakin koekäytössä, että niin ilman kuskia oleva joo, bussi näytös niin Tallinnaan. Ja nyt te, just Uber ostaa 24 000 itse ajautuvaa Volvoa, että kyllä ne tulee. Kyllä ne tulee. Nämä, nämä on, nämä on semmoisia, mitä mulle on joskus poiku olisi jo keksitty. Mm, itse ajautuva auto, mutta uskallaksen sit mennä sen kyytiin vai Luottaa siihen. No niin. En, en en mä ainakaan <laughs> vielä. <laughs> Aika. <laughs> Eli siis jos olisi auton auto Mä, tota, en itse asiassa ottanut selvää, että kuinka paljon on tällä hetkellä esimerkiksi voimassa olevia patentteja Suomessa, mutta tota, luultavasti aika paljon, koska se, se että sä voit jonkun keksinnön patentoida, niin, niin ei se nyt ihan se niin vaadi niin kuin, ihan, hirveästi. ihan hirveästi, joo. No. Et enemmänkin se, että se maksaa ja, ja tota, mutta joka tapauksessa, patentti on, on niinku sulle, kun sä patentoit jotain, niin sä saat ikään kuin yksinoikeuden sille tuotteelle ja, ja käyttää sitä käy, käyttöä niinku ammatillisesti, eli tavallaan hyödyntää sitä sun keksintöä ja vaikka ansaita sillä rahaa. Ja tota, patentin voi myös myydä. Ja sitten toisaalta, kun sä patentoit jonkun, niin jos patentoit sen vaikka Suomeen, niin silloin se patentti on voimassa vaan Suomessa. Mm -hmm. Eli sitten joku muu voi ikään kuin sanoa, että mä keksin tän täällä Ruotsissa. Ja se ei ole. Mutta nykyään kai olemassa esimerkiksi EU-patentti, EU että sä voit saman tien koko EU-maahan, ja sitten on, on jenkit ja Asia omansa. Että, että mulla, en... mulla on nyt tähän ähm, patenttiongelmaan niin tällainen juttu. oon siis mä, mä kirjoittanut mun graduni Fiskarsin saksista ja niiden kehityksestä. Fiskarsin sakset, nauraan sakset. On itse asiassa yllättäen yksi laajimmalle levinnyt suomalainen tuote, mitä. Ei monikaan tiedä, että se on Suomesta. Sitä on oon... varmaan myös kopioitu. Sitä on myöskin kopioitu ihan, että tavallaan heti silloin alusta alkaen, kun on 67 keksitty, niin silloin, silloin niin jo heti seuraavina vuosina sitä alettiin, niin kun sitä alettiin myydä ulkomailla, niin sitä alettiin myöskin kopioilla ja valmistaa. Ja sitä haettiin totta kai sitä patenttia moniin muihin maihin, mutta sitten tavallaan sit siellä tuli niitä kopioita ja niin väärännöksiä vastaan. Ja, ja niin kun, tavallaan silloin jos se yritys kovasti mietti sitä, niin kun, että mikä on se menetys, Rahallisesti tietenkin, mutta myös mikä on se menetys tässä niinku maineessa. Että kun he valmistavat omasta mielestään tämmöistä ykkösluokan tuotetta. Ja sitten joku ostaa, luulee ostavansa Fiskarsin sakset ja saakin halvat kopiot, mitkä menee erikkiä tavallaan, mikä sit on se menetys sille yhtiön hyvälle maineelle. Niin sitten oltiin aika huolissaan silloin alusta saakka. Mutta myöskin tosiaan, että patenttiriitoja ja patenttihakuja oli ympäri maailmaa. Yleensä siis on? Patenttiohkaisun maksimissa 20 vuotta voimassa ja nyt esimerkiksi hyvänä esimerkkinä Fiskarsin sakset tai joku muu esimerkiksi design-juttu, on mm -hmm. sitten patentti, niin esimerkiksi tiedän, että sitten se on myös niinku maakohtainen eli Suomessa joku Fiskarsin patentti on, on voimassa, mutta sitten esimerkiksi Englannissa oli semmoinen laki, että, että siellä se oli maksimi vaikka 20 vuotta ja sitten sit on joku kuuluisa, sanotaan nyt joku vaikka design-pöytä tai tuoli, niin siellä sä saat kopioida ja myydä sitä ihan virallisesti, ihan niin kuin sillä nimellä. Koska se patentti ei ole voimassa siellä Englannissa. Eee. Nyt ne on joutunut muuttaa sitä, mutta tämä oli vielä ihan pari vuotta sitten. Että ne saat, saattoi tehdä vaikka Aallon jakkaraa myydä Aallon jakkarana sitä, koska se patentti ei ollut siellä Englannissa enää voimassa. Eee. Että tota, näin. Eee. Mutta tota, joo, se että se on se 20 vuotta voimassa, niin, niin tota, sitä pitää myös sit maksaa tämmöisiä ylläpito- Tuotta, kustannuksia. Ja sitten kriteerit sille, että miten se sen, jonkun tuotteen voi patentoida, niin tietysti sen keksinnön oltava uusi. Eli se ei, se ei saa olla missään muodossa niin aikaisemmin käytössä. Ja sitten sen pitää olla niin, ikään kuin teollisesti käyttökelpoinen. Ja sitten kun arvioista sitä keksinnön ke, tai keksinnöllisyyttä, niin silloin mietitään tavallaan... Okay, tämä kuulostaa hölmöltä, mutta siis tämä oli niin sanasta sanaan. Mietitään alan keskitason taitajia että onko tämä keksintö heille ilmeinen. Eli joku, jonkun, jos on jollekin tietylle alalle suunnattu se keksintö, niin sen alan perus, perusosaaja, niin jos se on sille ilmeinen ja se ikään kuin käyttää sitä keksintöä jo ilman, että se on patentoitu, niin silloin se ei ole tavallaan patenttikelpoinen. Ja tuota, ideankin voi patentoida, mutta sitten tavallaan sun pitää pystyä näyttämään se ikään kuin konkreettisesti se idea. Eli tavallaan, jos sulla on joku idea, että joku asia tehdään ihan toisella lailla. Mä ymmärrän, että sä voit esimerkiksi kai jonkun, jonkun tuotantoketjun tai jonkun suunnitella täysin uusiksi. Joo. Ja sä voit patentoida, että tää tehdäänkin nyt tässä mm -hmm. järjestyksessä näin ilman, että sä kehität siihen jotain tiettyä vempelettä väliin. Mm -hmm. Vaan, että se on... Tai sitten idea, joku peliidea, idea mm -hmm. tai, tai just joku voltti tai tämä bedit, Joo. Niin, niin tavallaan tämmöisiä paperilla olevia. Niin ne varmaan niin sitten taas patentoi, jos koodeja niin. ja niin tällaisia. Niin. ipr <laughs> tota, Kun sä lähdet hakemaan patenttia, niin silloin ensin maksat hakemusmaksun, Se on 500 euroa. Ihan huolimatta siitä, niin että meneekö patentti läpi vai ei. Sitten on tämän, sen jälkeen kun se menee läpi, niin sitten tulee tämmöinen patenttilakimaksu. Se on 350 sitten jos sä haluat, että tää sun, tää sun patenttisi julkaistaan, eli siitä tulee julkista tietoa, se on taas 500 euroa. Nyt mulla on jo 1350. Ja sitten siihen vielä vuosimaksu päälle 200. Mm. Että ei se nyt ihan pieni rahaa no, ole. En, ehkä niin nyt niin. Ei ihan niin kuin... en nyt täältä istumalta menisi vaikka patentoimaan sitä hampainenpäsupalveluja. <laughs> Sille saattaisi olla. Mä luulen, jos koska tavallaan sit taas noin on kuitenkin aika pieniä rahoja siinä vaiheessa, jos se oikeasti... Niin kun no se on alkaa mennä. No jos ajatellaan tätä ja lukkoa, mikä on suomen, suomalainen keksintö myös. Niin. Tuttakai. Joo. joo. Mutta tota, niin kyllähän niin... näitä lukee aina näitä pellepelottomia ja ne keksii, keksii mitä joo. ihmeempiä juttuja. Joo, mun mielestä tuntuu, että keksinnöt monesti ainakin lehdissä nostetaan, että ne on sellaisia vanhemmanpuoleisia miehiä, jotka kehittelee kaikennäköisiä... Niin Sillä ää... snikkerbyssä. Joo, vähän sellaisia jotain niin kuin, tämmöisiä... Oman avun helpottaja tai tavallaan semmoiseksi, että olet keittiössä joku esine, missä voit ottaa paremmin jotain asioita ja vastata, että no, miksi et vain nouse siitä ottamaan sitä asiaa. No. Tai tietysti rikka imuri, semmoinen pikku imuri. Se mm. on niin että kaikki tuommoiset pienet vemperät, että keitti siis keittiö on täynnä näitä niin suhteellisia leipäkoneita. Ja. Et joo, kyllä, mutta niinku, miksi sulla pitää olla vaikka Riisille oma keitin? Miksi sä keitä sitä si siinä niinku hellalla? Tähän no mä voisin uskoa, että monella kiinalaisella <tos> on aika pitkä selitys siitä, että mikä Vaan, se ero ja. on. Mutta jotenkin kun näin niinku, oman elämän, näkökulmasta mä se tuntuu mm. hullulta, että jokaisen asia on niinku, oma keitin vaikka. No kyllä mä pietin vähän sanoa, että se on keksintö, mutta nyt on tullut sinkuille oma muna. Eli se on Apu, bussissa ainoasti. oleva. Kananmuna, onko se jo viipalo, kuorittu, kuori, kuori, muna nimellään? Kyllä, siis mä Ruotsissa, eilen kun olin kaupassa niin siellä katselin, oli, ja, siellä katselin ja siellä oli niitä, oli, Siis keitetty kananmuna, joka oli vaan semmos niinku kalvossa, mutta tosiaan ei niinku mitään järkeä Mutta sitten mä mun kaveri, tai vähän aikaa sitten just tässä, tästä aiheesta ja, ja niin kuin puolusteli tätä, tätä keksintöä tai tätä tuotetta sillä, että no se on niin kuin oiva välipalaa esimerkiksi, että sä voit mm -hmm. sitten kaupasta ostaa sen mutta ehkä taas mennään siihen, että pitääkö kaikki saada valmiina vai ei. Mm, on... On, jos, jos silloin on kysyntää, niin sitten jäi se hyviä niin se, että... raasteensa nykyään raasteena Osteen, no. ja kanat on valmiiksi viipaloituja. No, mutta onhan tääkin, että tavallaan esimerkiksi nykyään meidän leivät on melkein kaikki lähestulkoon valmiiksi viipaloituja, mm. ja on viipaloitua. Mm äh jauheliha on valmiiksi valmiiksi jauhettua, maustettua. Mmm. Niin. -hmm. tavallaan tämä menee semmoisella mikä sitten on sitä mm -hmm. helpotusta tää valmiina. Joo joo, kyllä kyllä, mut niin jos me puhutaan nyt keitettyistä just ja jauhelihasta jauhelihalla niin... Mm -hmm. mä, ehkä muoviella. Mavan ka se minun kaltaiset ihmiset jääkös mä kivikaudalla. Niin. Siis, mähän olen esimerkiksi itse ostanut äh, valmi, valmistaa munavoita kaupasta. Joo. ja tulen ostamaan. Moi siis editemmaisesti tyhmä nimi sinkku muna. Ja, ja sitten se oli vähän niin kuin ottaa sinkulle, se vaan sen yhden munan. Mutta sit jos mä ajattelen niin omaa elämääni nyt ja sitten kun mä olin sinkkuna, niin sinkkuna. Mulla oli kyllä tietysti aikaa keittää se ja, ja kuoriaa se. Mutta jätätkö nyt ostamatta kun sä et enää ole sinkkun, nyt ostamatta sen sinkkumunan? Kun se on nimetty niin tyhmästi. Jätään. mutta en se nimen takia, koska mä haluun itse. Mä, inho, joo, mä inhoan kananmuna, joka on seissy. Sit mm. siihen tulee tämä, se, tämä se semmoinen tumma. On vaarin keitetty. Vähän, joo. <laughs> koska näinkin voi olla. Joo. Nämä oli mun keksinnöt, mutta mm. varmasti keksintöjä tulee lisää, niin kuin Aino sanoikin niin, niin, tuota, mm. it niin Minusta tuntuu, että ne ovat tulossa IT-puolella, mutta esimerkiksi just, uh, luin myös tästä, niin kuin ravintolapäivä, sehän on myös suomalainen keksintö. Mm. Onko? Ja joo. sitä on seurannut nämä kaikki siivouspäivät ja muut. Joo. Niin, tavallaan mä uskon, että tällaisia on tulossa yhä enemmän. Et, et kyllä mä uskon, että on tulos varmasti... Ni niinku idea, ihan, se on niinku niin, idea -keksintö. ideakeksintö. ne tulee niinku lisääntymään. koska Tavaran määrä. Kyllä mä uskon, että tavaraakin on tulossa lisää ja keksitään kaikennyköisiä uusia juttuja, niin Ehkä kuin... jotain semmoisia asioita, mä yhdistää... Mä en osaa ihan muut just nyt kuvitella, että mikä voisi olla semmoinen iso, mikä leviäisi jokaiseen talouteen seuraavan viiden tai kymmenen vuoden aikana. Mikä voisi olla No sellainen. odotan vain jotain seuraavaa piikkimattoa, kyllä se sieltä on tulossa. Niin, mutta tavallaan esimerkiksi vielä että meillä on, meillä on kaikilla älypuhelilla... Nimimerkillä yksi kaapissa vai? <littain> Kuka olisi voinut kuvitella 15 vuotta sitten, että meillä on älypuhelimet, jotka me voidaan niin kuin, ottaa ihan joka paikkaan mukaan ja, ja niin kuin, mistä me saadaan kaikki tietoja, mihin me pystytään niin kuin, tavallaan syrjäyttämään monta muuta laitetta. Mm -hmm. Ja joku senkin on keksinyt ja kehittänyt, koko sitä Muuten tästä, kun, hyvä kun otit puheeksi, en laittanut sitä listaa, mutta oliko 92, niin jossain yliopistossa Suomessa oli, keksittiin ensimmäinen näköpuhelin. Ja se, keksittiin, se niin kuin, kehitettiin ennen kaikkea niin kuin, yrityskäyttöön, missä mun mielestä... Vai käytättekö te Facetimea tai jotain? No aika vähän, mutta siis tiedän idean. Joo. Mä en käytä, että et jos mä käytän, niin esimerkiksi kaipia sitten ehkä mm, työpalavereihin, mutta en myös mä soitan kaverille, niin ei mun tarvitse naamaa. Hei. Joo, mut, mut siis vielä niinku 20 vuotta sitten niinku tämä hän oli yksi niinku suosituimpia aiheita, jossain sci-fi leffoissa, mm, se oli niinku, että ajatelkaa, kun voisi olla tämmöinen, si siitä niinku riitti tarinaa. Mut sit 92 muistaakseni oli se vuosi, niin tämmöinen tuli, ja tota, sillä oli hurja hinta, siis se yksi puhelin, ja se, ei se ollut iso, se oli niin kuin laatikko. Ja sitten siinä oli vielä se, se kuva särisevä ja sitten se kuva hajos, jos se ihminen liikkui siellä. Mut kuitenkin okay. siinä oli yeah. kuva ja ääni. Ja se yksi yksikkö maksoi 32 000 mm. euroa. Yeah. Se oli, ma, Markoissa oli 100 000. Se oli siis suomalainen keksikö silloin, mutta ei ja sitä niin kuin niin. varsinaisesti tullut koskaan su suuremmin. Joo. Tuotantoon, koska se vaatii se, se, että molemmilla piti olla se sama ja sitten piti olla vielä jossain ehkä tietyssä huoneessa, Joo. että se toimii. Mutta minusta tuntuu, että me, esimerkiksi kun että, että tekstiviesti on suomalainen keksintö, niin minusta tuntuu, että monet suomalaiset keksintö on jäänyt vähän sinne niin kuin, taustalle, taka-alalle. Esimerkiksi on tämä Linux-järjestelmä, se mikä tietokoneessa, niin sehän on levinnyt siis ihan ympäri maailmaa ja on, on niin kuin, Tosi suosittu tietyissä piirissä, mutta kun sitä esille ei sille, jos sitä markkinointikoneistoa, niin, niin Applet ja Microsoftit jyrää sen niin kuin yli. Mutta esimerkiksi maailman ää, nämä supertietokoneet käyttää Linuxia. Minusta, kyllä. Ja, ja tavallaan se on niin kuin, tietyissä piireissä. Se on tosi suosittu, kun se on avoin. Suo, on no myös... sehän se on, kun se on avoin Ja, ja se, että, että sitä koko ajan keksitään ja kehitetään lisää. Mm. Se on tavallaan jätetty sinne, mutta sitä ei ole alettu kaupallisesti hyödyntää. Niin, puuttuuko näiltä suomalaisille vähän tämmöinen kaupallinen... Niin kuin, To. Mä tiedän linuskin. kyllä on jenkeissä tietää kuinka kauan, mutta niin. mä veikkaan että tämä hän veikkaukseni että ehkä hän ei halunnutkaan kaupallistaa sitä. Mm. Se, ei ollut, niinku, niin se, vähän, se ei ollut vain niin, joo. Ei joo, ole, joo, ei, se tarkoitus. Se oli ikään kuin vastaprotesti mm. niin vasta prot protesti näille. Niin, no, toinen, niin. niin, niin joo. Joo. toinen mikä mulle tuli mieleen on Irk tai IRC, ja siitä on jotka on niin kuin, Irk oli siis tai edelleen olemassa tämmöinen pikaviestin palvelu, se kehitettiin jo 1988 Oulussa ja sitten se levisi sillä lailla, että se oli ensimmäisen vuoden aikana siellä oli vain joitain kymmeniä käyttäjiä, mutta sitten tota, sit jo vuonna 2004, kun oli se huippuvuosi, niin joilla niin suurimmilla kanavilla oli 240 000 käyttäjiä. Mä en oikein tiedä, mitä niitä käyttäjiä laskettiin, koska en ainakin käyttänyt Irkkiä, mutta mä käsitin näin, että et yksi oh. kanava oli yksi keskustelua. Joo, joo. Mä kyllä irkkasin kuule ihan ennen irkkaleriaakin. Joo, kyllä kyllä. En kyllä tiedä mitäs on suomalainen. Joo, se on suomalainen. Sitten sen on kehittänyt siis Oulun ja Koikarinen, ni kokosaisit sit jotähä vähimmistä palkintoja myöskin, mutta että se on niinku myöskin tällainen yksi esimerkki siitä että suomalainen keksintö ja näitä on varmasti ollut moni, muitakin. Yks mm. mm. niinku, haappohotellikin on Suomalainen? Nämähän on, en, on niinku just joku Irk-galeria. Siis sehän oli Suomessa, sitä Facebook tuli vähän hitaasti suomalaisesti. Ne olivat oli vähän te... identtisiä, mutta niin. tavallaan, se, tavallaan se, se, se, se, se olisi voinut levitä maailmaan. Niin, just tätä mä ehkä hain takaa. Mut... Tämä et, oli taas yksi niin. sosiaalisen median keksintä, mikä olisi voinut levitä, mutta mm. ei levinnyt, koska tuli Facebook. Toi on totta, että markkinoinnilla voisi saada ihmetä aikaiseksi. Mm. Mutta hei, markkinoinnista, äh, onko te jotain muuta, mulla olisi markkinoinnin hauska juttu, minkä mä tänään bongasin, siis kun on, on nykyään on suunniteltuja markkinakampanoja ja sitten on vähän tämmöisiä äh, vahingostapahtumia. vahingostapahtumia, vähän tulee tämmöinen viraali-ilmiö, me ollaan puhuttu aikaisemminkin näistä virali ilmiöistä että et, et miten tavallaan joku juttu lähtee leviämään maailmalla, niin mä tänään bongasin tällaisen äh, Instagram-viraali-ilmiön, äh, missä tavallaan Äh, Yhdysvaltalainen mies, joka hän matkustaa paljon, niin hän oli päättänyt perustaa tämmöisen vähän hauskan, hassun hauskan Instagram-tilin, missä hän aina kuvaa nyt hotellien lattiamattoja. Hänen Instagram-feedinsä on täynnä vain niitä lattiamattoja eri kuvioita. Hänellä oli ollut 83 euroa. Kunnes hänen äh, tyttärensä oli päättänyt Twitterissä laittaa viestin, että hei, että et, et, et, miten olisi internet kanssa, että niin et hän olisi joulu joulutoive. Että hänen isästään tulisi viraali-ilmiö. Ja nyt hänellä on, kolme päivää myöhemmin, niin hänellä on lähes 400 000 seuraajaa. Minä mukaan lukien. <laughs> Mutta tavallaan tässä näkee sen... No, että... kerron nyt, millä se nyt löytyy vielä. Se on äh, tällainen kuin My Hotel Carpet. Okay. My Joo. Hotel Carpet, okay. niin. Kuinka monta mattoa siellä on? Äh, siellä on semmoinen, olisiko ollut ehkä 40? Vasta, okay. En katsoa, milloin ensimmäisen. tullut. Mm. Mutta tavallaan tässä näkee se, että nykyään myöskin, niin kun, mä en tiedä, voi olla, että tämä, tämä tarina kuulostaa liian hyvältä, ollakseen totta ihan vaan tämmöinen hassun hauska, koska mä, musta tuntuu, että nykyään tällaisten kaikkien juttujen takana on sit kuitenkin vaikka joku tyyli, joku hotelliketju tai joku sellainen, mitkä on keksinyt. mutta Mä no, olen epäilän, että mietin, että et sen tytär ja miten se on saanut sen kolmessa päivässä leviämään mm. noin. Sillä kut, tuskin kuitenkaan itsellä on sitä 400 000. En, en, en usko, että ihan esimerkiksi joku Tai sitten on Napalu joku iso. Joo, puolella. mutta tää, tavallaan tässä on sekä se tämä, mikä muodostaa virali mikä saa sen aikase, aikaiseksi tämmöinen, niin että Suomessa saakka puhutaan jostain hotellien lattiamattoja kuvaavasta ihmisestä, hullu maailma tämä on nykyään meillä, mutta myöskin tavallaan se, että et mikä tahansa hotelli, vaikka, vaikka tämä olisi siis ihan tämmöinen niin suunnittelema, eikä mitään yhteyksiä mihinkään, niin mikä tahansa hotelliketju olisi varmasti niin koksahtaa onnesta, jos ne onnistuisi saamaan tällaisen kampanjan, keksiä tällaisen idean, että hei, tehdään tämmöinen kampanja, miten me saataisiin juttu eteenpäin. Et siinäkin täytyy olla näitä ideoita, mm. että miten niin kuin saada juttuja eteenpäin. Totta, mainosta itselle. Moi, ei rupes nyt kiinnostaa kyllä nuo hotellimatot. että minkäs käydä katsomassa. <tos> <tos> oli Oliko aivan. sulla suosikkia? Ää, ei ollut mitään suosikkia, mä vaan nopeasti kur kurkasin, minkä en ole ikinä ajatellut, että niin näköisiä kuvioita on lattiamatoissa. Niin, tässä tehdään tavallaan kunniaa hotellimatoille. Että joku on kuitenkin ne sinnekin aina valinnut. Kyllä, joku on tehnyt hirveän on työn. Joo, joo. Ja kuule, nekin mä luulen, että sillä tyli on niin koko maailmassa kaksi eri kuvioa ja niistä valitaan. Mutta ehkä se on vaan tämä Suomen-Ruotsin versio <laughs> niin <kuin. laughs> Miten ensi viikolla? Onko teillä jo mielessä aiheita? Ensi viikolla on Suomen juhlavuosi. Kyllä pitää katsoa sitten, mihin no. me päädymme. Mia, Mia on ainakin minun juhlimaa. Joo, olen. Onko aina? Itse um, no, olen Suomessa, en varsinaisesti juhli. Mutta niin Olet Suomessa. Olen Suomessa. Tai itse asiassa mä luulen, että päivänä mä oon osa aikaa tuolla laivalla taas. <laughs> Mukavasti. Jes! <laughs> siis, nythän on hirveästi tota, tämmösiä... Niin nyt yleensä se, se itsenäisyyspäivä on se, että sä katsot ne linnanjuhla mm -hmm. mutta nythän on hirveästi ihmiset järjestää juhlia ja on, on yleisesti järjestettyä juhlia mm -hmm. ostaa lippuja. Että, että topa, ihan hienoa, että se niinku, saa ihmiset juhla tuulelle ja liikkeelle ja itsekin juhlimaan. Ja... Mm -hmm. mm -hmm. Menot saa juhlia. No, katsotaan nyt. Mulla lapsen koulussa on, on christmas concert samana mm -hmm. iltana että, ja iltana vielä. Että että, tota, katsotaan, mitä mä nyt teen siinä sitten, tietysti Edwin on tuntematon sotilas pitää katsoa <lipäätä> ja sitten... Sehän tulee, pääsee täällä Tallinnassakin sen katsomaan, että ihan tota mustavalko-versioon. Mutta se sieltä Yleltä tuu siis? Varmaan tulee sieltäkin, mutta sen pääsee myös Tallinnassa se tässä, se ensi viikolla. Toi, mikä oli kans kiva, muuten nyt, nyt, nyt, nyt muistu mieleen, hei uutinen. Eli hän aika monessa maassa muistetaan tai kunnioitetaan Suomea no, ja itsenäisyyspäivänä on näitä valaistuja, valaistuja tuota, Täälläkin on se kaupungintalo, joka valaistaan sinivalkoiseksi Ja Niag okay. Niagara Falls siis tulee sinivalkoinen ja... Mun oli hauska, kun tähän valittu näitä suomalaisille tärkeitä paikkoja, kohteita ja sitten siellä on niin kuin kolosseum. En mä nyt yhteyttä Suomeen Mutta sitten täällä on Gloubenin halli tuo Tukholmasta ja Sehän Suomi mm 95 niin se on kyllä, kyllä Oliko niin kun... se niin, että Suomi on itse saanut valita niitä? Ää, no niitä on ilmeisesti osittain toivottu. Niin okei, on joo, lähetystöt okei. ottaneet yhteyteen joo. eri paikkoihin. Mutta sitten se on myös vähän niin lähtenyt silleen, että hei, sieltä on vaan tarjoutunut. Että hei, me halutaan osallistua ja me meidän paikka ja on niin ja. Osa osaa osa, niin hmm. pyydetysti ja hmm. suunnitellusti. Ja sitten se on niin lähtenyt silleen. Mut se oli mun mielestä kiva uutinen. Ja, ja se joo, oli, joo, oli... Mm. Me ollaan kuitenkin aika Uimittaa. pieniä piskunen kanssa, että, että mitä yhden päivän ajan muistetaan tuolla maailmalla. Jaha. Noinkin. Niin tuota. tässä tulee, että kato, viro ensi vuonna ne joutuu laittamaan mukaan ja vähän paremmaksi. Tuota. Saa nähdä, pystyykö. Joo, ei nyt mennä taas siihen, että miksi on sata vuotta, mutta. <lacht> Okei, okay, ehkä mulla on ensi viikolla paremmat jutut, mutta tota, jos ei teillä ole mitään muuta. Tuota, Ehdotettavaa, niin lopetetaan ohjelma ja Supertramp Logical Song. Tämä on semmoinen kappale, joka mun mielestä on, on, tässä on kivat sanat. Se kertoo ikään kuin, minkälaisia me ollaan lapsena. Sitten meiltä pistetään kouluun ja sanotaan, että ole, sun pitää olla semmoinen ja sun pitää tehdä näin. Ja niin meidät lokeroidaan. Mm. Mm. Ensi viikko. Kyllä. Moikka. Moi.